نو مساله ذکر کیږي د تکلیف به مالای او طاقت دا زقدر خبره د مقام کی چې مالای او طاقت یعنی چې عبد د طاقت نه لري دا بدره قسمه نه هو نه بندوي دبليو دا مالای او طاقت د عبد چا په نه لري دا بدره قسمه یو یو شیطان سیبین چ هغه ممتنع از سی نفسې هوي یعنی داریده فرسکونه نه محال لازمي درهم دا چې یو شې ممکن سی نفسې هوي ومستحیل عادتني ذوا درهم قسم دی چې یو شپه ته بار د نفس سره مستحیل نه دا غي مستحیل عادتنم نی لیکن د الله علم په طرفه مقابل پورې متعلق شی نو هغه شی مرضی وجود ته نشی راتلی د اول شی مثال کیو شی په اعتبار د نفس پر شی ممتنع لکه اجتماع د نفی زینو ارتفاع د نفی زینو او غیره داسکه دا سم امور دي چې په اعتبار د خلخ ذاته نصب ذات سره سره ممکن نه دي ممتنع لزاتهی بل اتفاق بل اتفاق د ټولې دنیا اتفاق ته په دې خبره باندې چې په دغه قسم شیزونو باندې الله تعالی چاته تکلیف نورته الله سوک مکلف کئ نا دا تکلیف به مالا یو تاسو دویمه غوروته چې په شې په اعتبار دا اکثره منكري خدا الله علم او اراده په بل طرف کوي متعلقه شي نه آی کی مې اتفاق به چې باغه شیزونو باندې جائز هم به مکلف کول او واقع هم دی لکه ایمان دا بوجه وس ایمان دا ابو جهل ابو جهل په ایمان مقلفو کنه وو خو هغه ایمان ځکه نه شراوللې چې د الله علم هغه په ایمان او کفر مو تعلق نه ده چې کسن په ځونه چې د الله اراداده الله علم په ترکه اخر پورې مو تعلقي نوبل اطفاف باندې تکلیف جایز هم ده او باغی شې هم ده واقع هم دا ټول کفر مو کله په ایمان چې په کفر کې مرهم دي مو درم هغه چه په اعتبار د نقش سره ممکن ده خو عادتن لکب خلق د اجسام او خلق د اجسام دی کې اختلاف دي کې اشعریو کې پدې سره مکلف کېدل شي اشعریو کې سره بده باندې څه کېدل شي جائز ده په دې باندې تکلیف مکلف قول سری جائز متزیله وی وي پهدي موقع ل کدل د سره جاائز نه دي س نهل جممات وي جایز دي خو واقعیان نه دي جایز دي خو شی نه دي واقعیان نهدي یاسې خلک داسې موکیفم ځ کرکي د ما تې دي او چې نه پهدي با نه جایز دی نه واقعې نه جایز دی او نسی شری بس خبر تکلیف نشوار کوله اپ تابې ما پات سرنوتې داغه طاقت کني بیا برابر خبردار شه منتن په اعتبار د نفس لري لکه جامد زیدین ورته پادنه کیږي نو یا مثلا قلب د حقایق او یا مثال په تور باندې لکه ادم د دا قدیم شو یا لکه تحصیل لها حاصل وغيرها <تصفح> <تصفح> او <تصفح> ممکن لکه خلق د دا اجسام داد دوا درم او اما ما يمتن او هغه چې معنی بنا انا علی په دی باندې صلی الله علم راغله خلاف او یا الله اراده خلاف کړی لکه ایمان ده کافر او عذاب سي فلا نزاع ایت میزان استفه کوئی تکلیف او قود تکلیف کی به پرې پرې درام کې اتفاق ده زکه دا مخدود ده مکلف ته پنه نظر سر بنظر الهی پنه سر نه پته دغه شیطان ایمان ده کافر په اعتبار ده نفس ذات کې وګوري مې ایمان کې کوم د سيسته حالت کم محالواله چې من باندې سب مکلف نشي بیا آدم ٹیکلیف هغه دې سړي په طاقت کې نه اتفاق دې پر یو قول د الله تعالی سره لا یوکلفو اللہ نفسن الا وسا الله تعالی تکلیف نور کوي یو نفسن الا وسا مگر دې پتاقت مسلم شریف کې دا روایت ته تسلی حواله سراغل نه په روایت څنګه غدا چې کله دا آیات شریف نازل شو وان تبدو ما في انفسكم او تفوي وحاسبكم به الله دا نازل شو نو دا غینرستو صحابه کرامو او یا رسول الله مونږ ته کله په نامه تکلیف راکنه شو پډيرو اعمال او نامو کولي اوس مونږ ته شو تکلیف مونږ ته راکړې شو چاغه باندې خو زه مونږ د اوس خبرانه ده زکه چې کم شي ان تبدو مافيان کوم او توخو یو حاضر دم اله دا هو دا قیامت په دې باندې خو دا مونږه څاګرول نشته رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایو تاسو را خلکو بشانه مکه کنه چاغي وه اپانا اسنه احتساب مونږه نہ اخلق کو شاعری میں کہی گئی کہ سمعن آواز سے نہ واہ مریدا مخالفت بکو دشمہ کہی گئی علی بس اطانہ علی تسوی بس اطانہ بس دا ایمان کی دا خبرہ کینا سچی سدی بسما نبیو یا اللہ دا نسخ کپدی سره چلا یو تکلیف اللہ نہ فن اللہ وصاح سورما کرم دا نسخ قائلندی او پنج جوابات کئ خود تل تصرف اگے سر جما تعلق نشته ااو سپری دیځے کې او را کار دې د څنګه چې دا غمخ کې خبره بیا شي شو انصخو نو دا یو شو خبرې نه یو ډول کې یو ډول خاطر او یو ډول کې او یو ډول کې کې دا یو خبرې یو حاجز یو خاطري یو حدیث و نفسی یو حاجز سی او یو حدیث نفسی یو حمی او سلورم مرتبہ کی عازمی دای ایسو تور تورخ دین عام تو گبانے دا رازی دای ایسو شو یو دسوے لیکی گی حاجس ابل دسوے خاطر او درہم دسوائی او سلورم دسوائی اگر دگا دیتے ہوئی حاجس چھے اچی زو کی او خیال را غیلار را غیلار ایو پکی تابعہ لکھ خاطری چھے لکھ زیونی سبیالار لکھ ایک او حدیث نفس خودی توی لیکن که بار بار راضی اوزی بار بار راضی اوزی بار بار راضی اوزی سلوان و مرتبه ده هم ده اغدا چی لکه تنگشه بیده ناسته اغدا شه خود اغدا پوری حت تا نده رسده و اوازم دیتا وی که بلکل اره حوالی سلاح مضبوط شه ده تنگشه ده بلکل خود موقن ده ملوشه نوتيتے ویلیک مرتبہ اعظم او دا اخری مرتبہ یہ نول مرتبہ سرور مرتبہ پوشی نو پدی درو مرتبہو کی نی ول نشتے پسلورم مرتبہ کی دانی ولا نشتے وہ غرض شریعت دا پرسوال خدام اسرا کا پس آیا کہ ذکر کے لیے تکلیف اللہ امر فی قولی تعالی ambiونی باسمیہ اولا غرض النمدہ پرسوالنا د تکلیف په اتاق مط دی د لای کللې پل لا افس لهسهه او د بل صورتت کې به اسم اولای الله طره هغې ته د امی بیا اسمما ولای ما ته خبردارې را کوې په نومونو جدی سیزو یقین فرتو د ورکول نه شو نو چې شوور کول دا هغې لای تاو دل ته تفلی پهماللا تاق باې راغې د ته څګه چې تفی په معلااتاق باې حدیه راجی جواب کئ چې هم ووونی کی چې دا کم امر به دا امر د پاره د تکلیف نه ده دا امر د پاره د تعجیز ده نو زدا په خبره دې مقام کې چې یو امر برای تعجیزي یو عمر برای تکلیف امر برای تکلیف دی ته یو څړې په وشي باندې مکلف کول غواړي دا باکای امر برای تعجیز دی ته لیکي صرف اظهار د چا وشي دا ایجیز یعنی اول کی آمیر کی آمیر بیرے. صرف دا اول ک آمر راضی په او کو د مکلف فيه اپ دې ذم ک آمر راضی نه په او کو دا چې حکم شی باندې دتا امر کړ شي بهره بلکې صرف اظهار ایجذ داغه نہ کوال غواړي لکه ام بيوني په اسماءه اولا صرف اظهار ایجذ دې ام بيوني په اسماءه اولا در تهجیز د پاره و تکلیف د پاره نه و قول تعالی دا قول الله دا پر سواله حاصل سوالی دی ایا شریف کیدہ سر ازی ګورہ ربانا ولا تحملنا ما لا طاقته لنا به اے رب ولا تحملنا ما لا طاقته لنا به دم ما لا طاقته لنا به یا الله تعالی موږ مکلف کای مو نو دینه په تاسو دغه د تکلیف په مالایتا جائز دی تکلیف په مالایتا کا دی نو دې راځي جواب کیا حاصله جوابدار دا دی دې مطلب دا نه دی چې ربانا ولا تحملنا یا لمن فقای مکلف کای نه په ما لا طاقته لنا باندې موږ مکلف نه دا مطلب را دي مقصد دې مقصددار چې الله تعالی مونږ ته تکلیفونه مرکاې چې کم تکلیفونه اغه مونږه طاقت نه لرو مونږ کمزوري او قحط ته نور بيمارياني دي الله تعالی ته د بيماريانو نو مساټې د مطلب داره ده والله تعالی چې حکایت کې رب بناه رب زم ولا تحملنا ما لا طاقته نبی لیسل مراد نه نه مراد التحمیلی په تحمل سره هو تکلیف تکلیف مراد نه بلکې انسان داغه لایو تا چې طاقت نه لري من العوارض راوارض نه لکحات را شو مرث شو غلبه د دشمن شو وق غیره انما النزاف الجواز وانما النزاف الجواز یعنی سات نه تکلیف مالایو تا یو د دی او قوده یو د دی جواز دکو کو کې hội اتفاق د کې واقع نه ده آیا جائز ده ک نه ده نوفه مناعته المعتزله دیوې تکلیف به مالای وتاف معنا دے بنا انا للقبح العاقلی بنا بقبح عاقلی دا خبره قبیع عقلندا چې وسړی مکلف پدې شی چیزونو شي چاغه طاقت نه لري وجوده الاشاعری امام اشعری وای خیر دی لیاننه لاخ منه الله تعالی شی دا الله تعالی نه هیڅ شی هم قبیح نشي ګنهلی الله کوي ټول په حسناتو کې داخلي ارتقول <تسجل> احسن کارو نه دا غنیاه کدی نشی غانله وقد استدل <تسجل> کل دلیل وی له شری جنابه د معتزله نه پدې قوله الله تعالی سره نه یو کلف الله نفسا بالله وسعه الا نفی الجواز فنه جواز نه معتزله دیو دلیل وايي دلیل دا وايي وی لا یو کلف الله نفسا تکلیف نو ورکه الله یو نفسا الا مگر دا غ نو دعایا چې د کس څنګه په نفي د او کو باندې دلیل نو دا په نفي د جواز ته تکلیف مالایتا په باندې من دلیل له چې تکلیف په مالایتاخ جائز نه ده تقریر د دلیل داره تقریر د دلیل داره چې تکلیف په مالایتاخ چرته جائز شي نو لازم به شي کز په کلام د الله تعالی کې لکن التالی اباتولن فالمقدمو مثله لکن التالی اباتولن فالمقدم و وتقریره تقریر داره انه لو کان جائزان کچر دلی به مالایتا چرته جایز سی بیا باندې لازمې ده فرض وقود دنا محال بیا باندې لازمې ته له فرض وقود دنا محال مولانا دا یو خبره نه یاد ساتي کم شي کی ممکن د نفس ذات سره د دې د فرض کول نه محال نه دا څه د نفس ذات سره دا غیره فرصکول نه سمحال نه لازميږي خدای کوم شی کې تفنن کوي دا غیره نه محل لازم شونه پتاول چې دا ممکن خدای فرصکړي او ممکن خدای ممکن نه او دا دا ممکن نو دا څه شی هو بیا موږ نه لازمي دی د فرص د وجود نه محل ضرورتا ان استحاله تل لازمي تو جب استحاله الملزومه دوجره ضرورت ترې خبرې نه چې استحاله د لازم وجوب استحاله الملزم دا واجبای استحاله د ملزم اے مولانا د استحاله د لازم لازم چې محال نو ملزم خا نه خا نه لازم چې محالی ولې که لازم محالی او ملزومه بیا ممکنی نه وجود د ملزم په غیر د لازم نه راغی بیا وجود د ملزم غیر د لازم نه کول <سؤال>: ملزومه ملزومه ول اللازم لازمه بیا کوم ملزوم ملزوم نشو او لازم لازم نشو دلعیم د ملزوم په مستر سره مولازمه رام نهغلا بیا کول سره ځینته اوس دا کار کیږي که تکلیف بیمار یو تا شرط جائز شي کید په کلام د الله کی راځي طالب عتل نو مقدره مثال کید په کلام دا عتل نو دا مقدمه هم ششو مثال نو کده ممکن و تکلیف بیمار یو کده ممکن شینو مستزم کیږي که ځب نه نوط او محل لرمسلم کی یا مستظم الى المحال شيء ما که دې جائز شي بیا نن لازمې ده فرض وقود محل ضرورت ا دوجر ضرورت ته دينه چې استحاله د لازم لازم کې محالی واجبې استحاله د ملزوم تحقيقان لمعن الملزوم دوجر تحقيق د معنا د چا د ملزوم د ملزوم تحقيق تحقيقا لمعن الملزوم دوجر تحقيق نه د فرض د معنا د ملزوم یا نکته لازم مخا مخا ده ده محال مرجو مقام مقام محالی ولی کغه محالی او د مهانی ممکن نه د وجود د مرجو په غیر رچانه راغی دغه معنا د مرجو متحقق کنه شو لیکنه لو وقعه د چرته واقعیه شی لازم بشی کیذب د په کلام د تعالی کی وہو محال او دات شریه نه محال نو د مستلزم کی کیذب زب ده کلام د واجب کی او کل ما محال نو د قرنګ تکلیفون شریه محال تکلیف مالایتا قم محال Navajara گران گران